Femeile Savantei Comedie în cinci acte de Molier În românește de Nina Casian prelucrare radiofonică de Sidonia Drăgușanu Această piesă de teatru aparține creației lui Molier din ultimii lui ani de viață și a văzut pentru prima oară lumina scenei, în anul 1672, la Paris, când a fost și tipărită Și acum să vă prezentăm personagiile Filaminta Filaminta este soția lui Crizal și mama celor două fete, Armanda și Henrietta dar mai presus de orice, Filaminta este o femeie savantă. De pe culmile spirituale pe care îi place să planeze, Disprețuind vulgara materie, Filaminta discută și are soluții pentru toate problemele culturii. Începând cu gramatica și sfârșind cu filozofia și cosmogonia. Verba satirica lui Morier se îndreaptă supra pretințelor femei savante, suror bune cu prețioasele ridicole, dar și asupra mediului social din care provine. Filaminta este o burgheză înstărită, avidă de parvenire și care aspiră din spirit de imitație spre o distinție aristocratică în vorbire. E pentru scoaterea din limba siladelor murdare, ce o vorbire aleasă să strice sunt în stare. În salonul ei literar își dau întâlnire trisotin, Poet lipsit de orice merit, dar în schimb un vânător de zestre și confratele său, Vadius. În mare admirație pentru creația poetică a lui Trisoti, vrea cu tot din adinsul să îl dea de soț fiicei ei, Arieta. Dar Arieta îl iubește pe Clitandru, care o iubește la rândul lui. Dragostea lui Clitandru s-a îndreptat la început spre Armanda. Din motive foarte spirituale, însă. Armanda, femeie savantă, ca și mama ei L-a respins pe Clitandru care vroia să o ia de soție Dar nu-i poate ierta că și-a găsit mângâierea în dragostea lui pentru Anrieta Crizal Crizal este soțul filamintei, tatăl Armandei și al Anrietei În general, un om cum se cade Înclinat prin firea lui slabă să se lase dominat de spiritul despotic al Filanundei, Dar ajutat cu sfatul de fratele său ariste? Reușește să o înfrunte pe Filaminda Și în sfârșit Beliza Sora lui Crizal și a lui Ariste Femeie savantă și domnișoară bătrână Convinsă că farmecilor ei femenine Nu rezistă nici Clitandru, nici Trisotin Și nici un alt bărbat din preajmăi Și făcând has pe seama acestor închipuite Femei savante, Lipsite de cel mai elementar discernământ în viață Autorul le opune pe Martina, femeie simplă, din popor, francă și plină de bun simț. Și acum? Și acum vă prezentăm personajele în ordinea intrării în scenă. Armanda și Arieta, surorile devenite rivale sentimentale, dezbătând fiecare din punctul ei de vedere problema căsătoriei. Cum, Arieta? Titlul de fată îl renegi? De dulcele lui Farme, că-i vrea să te deslegi? Te împie măritișul așa din cale afară? un gând atât de josnic în mintea țărăsară? Da, sărioară! Doamne, acest oribil da! Fără durere adâncă, nu-l voi putea răbda. Ce-ai cu măritișul? O joci pe revoltata de câte ori? Uf, doamne, unrieta! Uh -huh. Uf, am zis și gata! Tu nu înțelegi că vorba aceasta, măritiș, mă umple de o silă ce, ca să-ți spun fățiș, îmi sugerează atâtea priveliști necurate că gândul și privirea îmi se încarcă de păcate. Cum nu te trec, fiori? Ai să te pleci vreodată urmărilor acestui cuvânt necugetat? Urmările acestea în mintea mea vie imagini dragi. Copii, un soț, o căsnicie. Nu văd nimic aici când stau să mă gândesc ce-ar fi să mă înfioare, să-mi pară nefiresc. O cerule, cum toate acestea pot să-ți placă? Oh, și ce-ar putea mai bine la vârsta mea să facă o fată ce prin viață își croiește un drumeag, decât să fie dragă cuiva ce este drag. Cu un soți alături. Viața pe veci să-i fie plină, de duioșie calmă, de dragoste semni. Un juc de felul acesta, e zău fermecător! că tot. de jos o Doamne, cum poți să te cobori? Să joci în lume rolul unei femei banale, oh. să te închizi în cușca gospodăriei tale, să nu întrevezi în viață atracții mai de soi decât un idol, soțul sau plozi mai soi. Să lași pe seama altor ființe fără grații Să-și rosească viața în astfel de ocupații Dorințe mai alese încearcă să-ți oferi Îndreaptă-ți străduința spre nobile plăceri Materie și simțuri în tine oh. să le nărui Și spiritului toată ca mine să te dărui Gândește-te la mama! Drept Pilde o evoc, cu titlul de savantă-i cinstită în orice nui Nu-i aptor care spirit idei de preț să adune cât filozofia să-i vie de minune. Al tău, cum văd, făcut e să cate plin de jind spre culmile spre care savanții veșnic tind. Al meu e altfel, soră, și chiar dacă te miră, la pământești necazuri și bucuria aspiră. Rămâi, cum te îndeamnă frumoasa ta chemare, În sferele înalte de pură cugetare. Pe când cu duhul simplu aici vreau să trăiesc, Să gust în căsnicie norocul pământesc. Deși deosebite, vom fi de bună seamă Așa cum e la rândul iubita noastră mamă. Tu o urmezi în spirit, în zborui plin de avânt, Eu în obișnuința plăcerilor de rând. Tu, sufletul, lumina le cauți și te laud. Eu, surioară dragă, materia o caut." Când spui că o persoană drept pildă vrei să o iei, împărțile ei bune să-i semeni, dacă vrei." Tu să ți n-ai fi ceea ce te mândrești fi, de n-ar fi fost chiar mama, o mamă de copii. Și văd că-ți prinde bine că grija ei în n-a fost filozofia doar ea, ci chiar o alta." Acelor simțurbane de care te înfiori Lumina vieții tale le o datorezi chiar lor Să nu scump, scumpă de dragul unui renume Vreun mic savant să vină și el cândva pe lume Cum văd, noi cu putință din capul tău Să scoți năstrușnica idee de a-ți găsi un soț Ia spune-mi, cine anume îți deșteaptă interesul Sau cel puțin atâta, că nu-i clitandro alesul Și pentru ce motive n-ai vrea să fie el O fi având cu sururi dacă laleg aleg mă înșel, O, nu, dar e o purtare nedemnă pentru tine, din mâna altei fete să smulci ce-i aparține. Se știe foarte bine și nu sunt mai păreri. Clitandrum face curte și nu de azi de ieri. Desigur, dar la tine acestea lucruri vane. Nu te cobor la aste meschinării umane. La orice gând de nuntă ai renunțat, socot. Filozofiei pure te-ai dăruit de tot. Nai ai niciun fel de planuri privindul l pe clitandru Ce-ți pasă deci că alta La el visează tandru Dar chiar de nu-l închipui ca soț Iubită soră nu înseamnă că nu-mi place să știu că mă ador. Desăvârșirii tale, nu l-am oprit cum să-i se închine veșnic supus ca până acum, dar când să-i taia vântul tu ai găsit cu cale, primit-am eu tot focul omagiilor sale. Crezi tu că îndrăgostitul ce s-a văzut respins nu trește pentru alta același foc nestins? Iubirea pentru tine, o crezi destul de vie să întunece iubirea ce mi-a portat o nu știu. De-ndoiala de vrei să te dezbăr, nu-i greu deloc să afli întregul adevăr, căci iată-l pe Clitandru. E singurul în stare să-l cu totul ăsta sem de întrebare. Doamne, Spre frânge îndoiala în care sora mea mă aruncă. O, Clitandru, deschide inima să-i răscolești străfundul și să ne spui pe față de care din noi două te simți legat pe viață. Sufletul meu doamnă, neprefăcut și vreau în toată libertatea să vă vorbesc pe șleau. Deloc nu mă încurc această împrejurare. Cu inima deschisă voi spune sus și tare: Că dragostea am legată de un dulce jurământ și năzuința am toată, pentru Andrieta sunt. Oh. Că farme cele voastre ființa mi-au supus, aflat ați din suspine, din dorul meu nespus. V-am înălțat în pieptumi o flacără măiastră, dar m-ați găsit pe semne nedem de dumneavoastră. V-am îndurat desprețul un șir întreg de ani. Ah, ochii fără milă, cumpliți și dulci tirani, și vă conjur, o doamnă, nu reîncepeți jocul, nu încercați să prindeți în scrumul rece focul, nu căutați să întoarceți cu viclenii din drum pe cel ce vrea să moară cu dorul lui de-acum. Domnul meu, ideea îmi pare curioasă, căci de persoana voastră vă jur că nici nu-mi pasă. Găsesc că e ridicol să credeți că e așa, v-am să o spuneți deschis în fața mea. Glitandru! Dragă surioară, cum văd, ești bucuroasă. Doar nu cum vă-ți închipui, că tare mult îmi pasă. Oh, cum, dragă surioară, bani nici de cum. Doar știi prin forța rațiunii simțirea-n soții, și în dreapta judecată cum să te înalți pe tine deasupra unor astfel de slăbiciuni meschine. Cum mintea ta îngustă mă iei peste picior. O inima zvârlită, cum văd, te satisface. O fi a dar văd că nu-ți displace. Și ochii tăi desigur de sigur, de ști că-i de folos, n-ar șovăi o clipă să o strângă de pe jos. Ca să răspund la asta, m-aș înjosi Asemenea prostie, nu merită ascultare. Mărturisirea-ți clară, cum vezi, a cam mirat-o. Sinceritatea asta din plin a meritat Clitandru, aș vrea din suflet să-mi dea cât mai curând cei ce-mi dă dură viață, și al lor consimțământ. Cu tatăl dumitale precum îmi dai eu seama. Mai bine -i să vorbești cu mama, deși să accepte totul, e gata tatăl meu? Ce hotărăște dânsul nu prea atârnă greu. E bun, ca pâinea caldă, și în larga bunătate acordă mamei mele de plină întâietate. Ea stăpână în casă, stăpână într atât încât să facă lege din tot ce a hotărât. Să fii pe placul mamei și al mătușii mele, că în orice împrejurare vor hotărâ doar ele. Să ai bunăvoință să cânti în struna lor și vei obține astfel o mână de ajutor. Sunt, din păcate, sincer. N-am fost nici când în stare să mă gulesc pe Armanda de formă în gura mare. Femeile savante nu sunt deloc pe plac. Cu o femeie cultă sunt gata să mă împac, dar nu să o văd atrasă pe neplăcută pantă de a deveni savantă doar pentru a fi savantă, sclipind cu dinadinsul, umblând cu vorbe mari, la orice împrejurare citând din cărturari. Stimez pe doamna mama adânc, dar pentru asta nu sunt clinați să sprijin chimera ei nefasta Și nu găsesc cu cale să admir cu alții în pe acel nătâng pe care îl ridică în slăv de zor, pe trisotin. Mă scoate din fire, mă deprimă când văd că mama voastră îi mai arată stimă, Că mințile ale se primește să stea la rând cum prost, a cărui scrier le-ntâmpi în fluierând, pedant a cărui penița Alandala, oferă foarte ieftin hârtie în toată hala. Ce scrie și ce spune îmi pare plicticos, îmi însușesc părerea, e dreaptă, neîndoios, dar rare supra mamei o mare înrăurire. Deci, când vei fi cu dânsa, să nu îți ești din fire. Da, cred că ai dreptate, dar domnul Trisotin mă și îmi din din suflet ca un spin. Nu sunt eloc în stare de dragul dumii sale să mă josesc întându-i umflate coopera Cu opera în cale întâi mi-a apărut și îl cunoșteam prea bine chiar fără să-l fi văzut. Mă supără purtarea-i și tonul îngânfat, credința lui că este un mare învățat, părerea foarte bună ce are despre sine, încrederea supremă în tot ce în minte-i vine. Dar iată pe mătușa, să-mi fie îngăduit să dau pe față taina deschis și fără teamă și să câștig un sprijin pe lângă voastră, mamă. Te las cu Iaclit, Andru. vorbește iscusit. Să folosească astfel prilejul potrivit și să mărturisească adânca lui iubire. Ei, ușurel, oprește-ți a inimii pornire, de te-am primit în rândul acelor ce mă plac, Doar cu mesajul tainic al ochilor mă-mpac. Nu folosi cuvinte, cuvinte sunt în stare să tălmăcească patimi aproape jignitoare. Iubește-mă, suspină Pardon. și arzi de dorul meu, dar în fităcut Din vorbe nu vreau să o aflu eu, da, pot închide ochii la dragostea secretă cât timp privirea ți este o mută interpretă. Dar dacă încearcă gura să spună tot ce vrei din față -mi... Pe vecie, va trebui să piei De flacăra mea, teamă să nu vă fie, Doamnă. Spre ne adorul neîstăpânit mă în. Veneam la dumneavoastră ca să vă rog ceva. Să-mi sprijiniți iubirea. Aceasta-i tot ce aș vrea. Mă grisez, Formula e divace. Retragerea e subtilă. Te felicit și îmi place. În multe romane pe care le-am citit, atât de îndemânare, nici când n-am întâlnit. <laughs> Nu-i nicio dibăcie, vă spun dintr un răsuflet. Mărturisit am simplu, deschis ce am pe suflet, prin flacăra curată a unui dor nestins. Mie dragă Andrieta oh. de farme cui sunt prins oh. și Henrieta mi este stăpână pe vecie. Doresc oh. pe Anrieta să o capă de soție. Oh. Puteți să fiți un sprijin, de aceea vă implor să-mi dați de asta oh. dată o mână de ajutor. Ah, oh, Ce aceasta de stau și cuget Poate e ascunsă doar de formă Sub numele nepoatei Manevra e dibace Convenția păstrezi Și-ți voi răspunde îndată Că ceea ce visezi e în van Să se mărite Nu vrea deloc nepoata Iubești-o mai departe, frânădești și gata. Dar, doamnă, încurcătura aceasta la ce bun? De ce să credeți, doamnă, alt minter decât spun? O, oh, oh, oh, doamne, oh, oh, ce de mofturi! De ce te apăru oare de un lucru ce cu ochii spui fără încetare? Destul că-s mulțumit de felul iscusit în care ai întors -o. Cu asta am isprăvit. Și de te vei menține la buna cuvință Ca să-mi aduci omagii, Accept cu îngăduință, Dar vreau să-ți fie avântul distins și luminos, Dorinți purificate închină-mi drept prin nostru. Dar... Și acum, adio, ajungă-ți, dumitale, Ți-am spus așa mai multe decât ar fi cu cale. Dar e o greșeală. E, las, vine să roșesc, pentru pudoara am sfântă e supraomenesc. Vai să mă bată, domnul de vă iubesc, să am parte... Destul! Nu, nu, nici o vorbă, nici n-ascult mai departe. Adio! Dar, domnă... La nai cu nebuna și cu trăznaia ei S-au mai văzut asemenea strușnice idei Să împărtășim altminterea noastră simțăminte Să cerem ajutorul de la un om cu minte Ariste, unchiul Anrietei e omul indicat Mă duc chiar de îndată la dânsul să-i cer spate ziua, frate! Te ajute Dumnezeu! Și ție, dragă sora! Să o la fel și eu. Știi ce mă aduce încoace la tine, dragul meu? Nu, dar de vrei sunt gata să aflu de la tine. Ea spune, pe Critandru îl cunoști destul de bine? Desigur, vine adesea în vizită pe aici. Și ce crezi despre dânsul? Îl prețuiești? Ce zici? Socot e om de spirit, de suflet, de onoare și nu cunosc mulți tineri de asemenea valoare cu o treabă ce-l privește veni la dumneata. și îmi pare foarte bine că lucrul stă așa. La tine, dar, Clitandru, cu o vorbă mă trimite. De, Henrieta noastră e dragă, pasămite. Oh. Clitandru suspine după ea, e fără îndoială îndrăgostit lumea. <laughs> Ariste, nu știți nimica. Clitandru vrea să-mi mintă. Povestea arată altfel de cum vi se prezintă. Cum, soră dragă? Iată, Clitandru v-a mințit că nu de Henrieta e el îndrăgostit Glumești? Cum? Nu de dânsă e îndrăgostit pe viață? Mi-a spus o mie în față Păi da Doar mă trimise chiar el, cu ruci fierbinți Să-i cer consimțământul pe loc, de la părinți Din ce în ce mai bine Și nu mă mir deloc Că despre Henrieta e vorba doar de un joc un vă la o cursă de bace, dragă frate, ce-ascunde o altă taină. A, -a, -a. <laughs> e da, în realitate e altul adevărul. Nu? Uh. Să vă înșelați, nu vreau! Nu știi atâtea, soră, <laughs> de ce nu spui pe șleau pe cine îndrăgește? Oh. Și cine e femeia? Eu sunt! Tu? <hăr> da! Chiar eu-s aceea Vai, vai, pe draga! ce înseamnă acest vai, vai? Și ce te mi vestea ce ți-am un Stai, Stai, sococii pot chiar spune că so o femeie, bine Cunosc destule inim nebune după mine Cleonte și Dorante, Licida și Damis Pot sta cât de dorită, Miss Și te iubesc toți ăștia Cu dragoste nebună, Oh, oh, oh, O ei. da, niciunul nu spună. Mă aflu până astăzi prea sus în stima lor Ca să mărturisească deschisa lor amor Dar inima, va sigur, mi-au pus-o la picioare Privire au fost destule și foarte greitoare Damis, nu prea se vede să vii aici sus Așa ne arată dânsul respectul lui supus Dorante, te jignește cu voade cam picante O, oh, și e genozia care îl strânește pe Dorante omte și Ricina mai s-au însturat Din desnădejdea dâncă un gest necugetat Vecinstea <laughs> mea, Beliza Nebună e și pace oh, oh. Din astfel de chimere Mai bine te desfaci. desface Crizol, ce zici? Chimere? <laughs> O, oh, oh, ce să mai discut! Himere eu! Himere! Este <laughs> să știți că mi-ați plăcut! Bă, bucur de Himere! Aflați-o cu plăcere! Și n-am știut vodată că astea sunt Himere! <laughs> Dar e o nebunie! Da, și crește zi cu zi! Da, încă o dată, frate, să nu mă vorba Știi, Clitandru, pe anrieta o cere de soție Răspunde mai degrabă, băiatul vrea să știe Ce mai întreb, din suflet sunt gata să consimt Ba să-i fiu tată-socru, chiar onorat mă simt Dar știi, avere multă băiatul nu prea are, încât... O, toate astea sunt lucruri secundare El e bogat din daruri mai scumpe, nu prin bani Și tatăl său amic mie... Din juniorii noștri ani. Vorbește cu nevasta și vezi să nu-l alunge pe gidere. Să accepte. Eu de la accept, ajunge. Dar, totuși, e mai bine să auzi în cuvânt. Vezi, frate, de primește și ei consimțiunea. Nu este de mine. De ce sunt o întreb degeaba? Răspunde mele nevastă și eu asupra am treaba. fie. Merga, acum să mai întreb și fata. Mă întorc să-mi dai răspunsul. E treaba ca și gata. Mă duc să-i spun nevestii. Nu vreau să mai am. Rog pe mine, ala? Când vrei să scapi un câine, zici că-i turbat și pace. Dar ce îți faci tu singur, nici Dumnezeu nu-ți face. Ce s-a întâmplat, Martino? Ce ai? Ce vrei să am? Hai, spune. Mă dăduri afară, damne, să am. Afară? Cum se poate? M-a alungat, stăpâna. Nu înțeleg. Îmi spuse că-mi sparge căpățâna și să măcar de aici și boarfele să-mi strâng. Ba nu, rămâi aici, de tine nu mă plâng. Soția mea e iute și atunci multe zice. N-aș vrea... Martina, unde ești stăpâna, domnule, ai auzit cum strigă? Oh, hai, manaua Mai este încă aici? Să pleci tu, prefăcut-o, să pierzi din fața mea Să nu te printe aici, că drapo o să te ia Fi Nu, no, am gonit-o Am hotărât să plece De ce-a făcut săraca? Să-mi spui ce se petrece Criza! de partea Martinei ești cumva? Și tu acum Sau poate împotrivă mi te pui O, oh, doamne, nu no. Nu fac decât un lucru să-ntreb ce vină are Să-i izgonesc degeaba, mă cresc cumva în stare Dar ce făcut amoare? moare? Păi cine poate ști? Mai are îndrăznală, dar nu se s Cu ce-a Martina cumplit a ta mânie? A spart-o glin? Sau poate vreo scumpă farfurie? O izgoneam eu oare și crezi tu cât de cât că pentru un flec ca ăsta m-aș mânia atât? Ori s-au furat în vreme ce ea a visat dormind vreo strachină Sau poate vreun talger de argine? N-ar fi nimica Măi, măi, să știi că nu-i bună ce-o fi făcut. Ai prins-o, se vede cu o minciună. Mai rău ca toate astea. Mai rău? Am zis, mai rău. Cum l-ai, bă, haima de capul tău? Cu impertinență ce nu-i găsești pe rechea, ea, după zece lecții, mi-a pângărit urechea. Mi-a prins unui cuvânt barbar, pocit, ce voșla, în termen sever, l-au sândit. Deci asta e... Cum? Cu toate că am certat adesea ea surpă temelia științelor alese Gramatica, regină peste învățat și regi, ce știe să-și impună eternele ei legi O bănuiam de cine știe ce-i spravă Cum? Crezi cu toate asta că nu e o crimă gravă? Ba da să spună și Beliza Beliza, bine aici Da, aici sunt A, Martina, de ea e vorba ai vrea să o aper, văd, dacă ai putea. Oh, dar nici pe gând nu-mi trece. De construiești o frază, o întoarce și o distruge. De legile, vorbirii, orice ei face, fuge. Cu dăscălea ar merge. Altminte, ce să zic? Din păzăreasca voastră, eu nu pricep nimic. Vorbesc frumos, atunci când s-a înțeles ce zic. Și cred că vorbăria no. nu-i bună de nimic. Ei bine, iată-i stilul, luați-vă, rog, aminte. Și cred că vorbăria? Ce astă a minte Cu toată insistența depusă în mod direct Noi n-am putut obține să te exprim corect Cuvântul căci înseamnă fiindcă înțelege Cuvântul că se cere ca fraza să se lege E, vorbirem într-o doară cum ne-a venit la gură oh. N-am fost să facem studii și nici la învățătură Cum să reziști? Ah. Se poate Ah, ce pleonasm oh. oribil E în stare să sfârșie timpanul meu sensibil Martina Țin mintea grosolană de parc-ar fi toval. Vorbești de tine însăți! De ce treci la plural? Jicnești mereu sintaxa. abuz în solicisme. Bă nu jicnesc nici taxa, nici nu mă înfund în cizme. Oh, ce rul! Sintaxa ne învață. Când de un nominativ, de un adjectiv, de verbe sau de vreun substantiv e vorba... Vai cu coană, Beliza, dar jur că n-am știință să-i fi pe ăștia. Ce chin, ce suferință! Sunt nume de cuvinte! Și fraza când o încep, să ști să împaci pe unul cu celălalt, pricepi! Ce-mi pasă, de se împacă sau de-ți la oh, oh, draga mea, Beliza, discuția-i deșartă! Oh, Reza, nu vrei să-i spui să plece... Sau poate eu să plec Ei, fie Asta-i ah. toană, Silica, să mă plec Hai, pleacă, Martina, să nu super, superi Hai, de pleacă Ce? Nu cumva ți-e teamă că o pe pleagă Vorbești cu ea de parcă să-i faci plăcere, îi vrea Eu? Nici de cum Hai, pleacă Te duc, copilă mea Mă duc Mă duc dacă așa vrea ea oh, oh. Ești mulțumită? Iată, ai făcut-o de ah. Nu-mi place în felul ăsta să dau un om afară E o fată curățică, muncește Ce să-i fac? Și-o izgonești deodată așa pentru un flec ah, Ai vrea să o țin pe viață la mine în serviciu Ca să-mi supun urechea la un etern supliciu? Cu vorbe mutilate legate în intervale și zicători Târâte în scursorile din hale? Din veci de vorbire să facă un gem barbar De logică și uzanță să nu aibă habar? Oh, când spune câte una e drept, te trec sudor pe Vojela îl face bucăța de seo. Și cea mai neînsemnată greșeală a ei Se știe E ori un pleonaz, ori o cacofonie Și ce de calcă lui Vojela Vreodată când în bucătărie în străchin a călcat În pasă când la masă gustos e zarzavatul oh. Și nu când subiectul Stă rău cu predicatul oh. Chiar de repede o vorbă pocită O înghit Dar nu unghit carne arsă Sau laptele brânzit Trăiesc din supă bună nu din cutare vorbă, și vojela. Nu învață cum se gătește o ciorbă. Mă moare aceste gânduri și vorbe grosolane. Și cât în josire a umane să te cobori de jugul materiei supus, în loc pe aripi de spirit, să zbori mereu mai sus. Vrei să vă spun în față? Ce? Am să-mi descarc năduful Da. Izbucnesc și masca o smulg. Vă merge buhul ca fiind ureche. Ce? Mi-e cam grea. ce tot îndruci? Cu tine, Beliza, vorbesc, cu sora mea. Greșala în vorbire te scurmă, te irită, dar de erori în viață nici tu nu e scutită. De Deci, sora dragă, toată povestea mă jignește și mă destăinuiție cum ți-am mai spus. Frățește, nu-mi plac palavragii ce aici în casă vin și mai cu seamă domnul acela Trisotin vă face capul tobă cu versurile eterne cu? și și ce cerostești sunt numai baliverne. Te-ntreb ce-a vrut să zic atunci când a sfârșit. E după a mea părere un clopot că am dogit. Ce josnicie, doamne, ce suflet, ce formulă! rizal! Avem aceeași mamă, dar totul ne dăsparte. Mă duc, întreaga scenă m am îndurerat de moarte. Oh. Vizal. mai pui ceva la cale? Mai ai ceva de spus? Eu? Fi la minte. Nu. Și nu vreau fac. Iar tot ce-am spus, s-a dus. De altceva e vorba. Și fata ta cea mare urăște măritișul. Cătușă grea, îi pare. Eu o filozofă, în fine. De ce să-i zici? Să taci. O ții în frâu cu grijă și foarte bine faci. Uh -huh. Dar... Stăm cu totul altfel cu sora ei cea mică Și cred că Arietei acum deloc nu-i strică să-și cate un soț La asta de mă gândeam și am să-ți spun și ție cam ce intenția Vezi, de care ne cerți ca pentru o crimă și care nu are parte din alta voastră stimă Dar dânsul mi se pare că e soțul potrivit Tu nu-i cunoști valoarea, dar eu l-am prețuit și orice împotrivire aici cu neputință Eu o treabă hotărâtă, nu-i numai o dorință O vorbă să nu sufli, socot ca înțeles Vreau să-i vorbesc și fetei de soțul ce-am ales Să fac așa motive multe Și ia seama, despui spui cumva o vorbă Te aflu eu, n-ai teamă Ei bine, dragă frate, nevasta ta ieși. Cum văd, ați stat de vorbă. Ce-ați hotărât? Ia zi. De vorbă am stat, Ariste. Și rezultatul? Jucăm la muntă în fine. A consimțit nevasta. Alesul îi convine? Nu chiar de tot. Refuză sau stă pe gânduri? Nu. No. Sau nu vrea să o mărite? Ba vrea, cum știi și tu. Că atunci? Vezi că dorește alt genere se pare. Un altul? Da, un altul. Și cum îi zice oare? Păi, trisotin. Cum? Domnul acela, trisotin? Da, cel ce dă cu versul și spiritul latin. Și-ai primit? De unde să mă păzească sfântul? Și ce-i răspuns? Nimica. Nici nu mi au spus cuvântul și îmi pare foarte bine că nu m-am dat legat. La frumoase explicații, ești foarte câștigat. Dar, banim de nu ai spus o vorbă bună? O, nu, cășcum pornise de-alginere să spună, găsi că e cu cale să nu răspund nimic. Atâta prevedere e rară, ce să zic. De-atâta moliciune nu ți-e rușine, spune. Se poate ca bărbatul să arate slăbiciune lăsându-se de voia neveștii ne neîndrăznind să schimbe ce dâns hotărât. Ușor îți să-mi spui acestea toate, Dar știi ce silă mi este de sfadă, dragă frate? Mi-e dragă pacea în casă, un trai tihinit, mi-e drag. Nevastă mei cumplită și plină de arțag, Făcând pe filozofa, vorbind de înțelepciune, E totdeauna gata să fulgere, să tune. Și zice că nu-i pasă de cei material, Dar totu-i face fiere și gata de scandal. Un fleac de-i la tot ce în cap își bagă, Dezlănțuie furtună pe o săptămână întreagă. m apucă către și eu când zbiar în capul oh. meu Și m-aș vârâ oriunde, că-i cruntă ca un zmeu. <fie> și totuși, apucată cum e și acra mară, să-i spun scumpul, <fie> Și dulce inimioare. Hai, las-o încurcată. Am să-ți o spun, Ritos. Nevasta îți sporuncește pentru că ești fricos. A? Te ține în frâutru fașa și în urmă rămas. Și acum te lași prostește să fii purtat de nas. No, Cum? No. Nu ești tu în stare, văzându-ți robirea, să vrei să fii în fine bărbat în toată firea? Să o faci să se supună și să vorbești cu ea având curaj de-i spune, ei, Ia, că vreau așa, scrântelilor nevestii, jertfești tu fără milă și propria zvoință voință și biata ta copilă, să-ți lași averea unui netot, pentru că cert în la tinește cinci vorbe și un sfert. Mm -hmm. Un papagal pe care nevastă ta-l numește, un filozof ce joacă științe pește, pe mm -hmm. ce în galante nu poate avea egal, dar care nu-i cum zis am decât un papagal. Hai, lasă-o încurcată de râsie, de rușine. Și lași cum ești, nu meriți decât să râd de tine. Da, ai dreptate, frate. Așa e, sunt vinovat. Și iau deci hotărârea să fiu un sfârșit bărbat. Ai zis-o bine, de frate. De frandeti, am prea mult s-a folosit. E drept? Pe ușurință am prea mult s-a Da, fără Și O să ar. afle dată că în casă sunt eu stăpânul, că fetii, eu îi stată. Și pot să se marite cu cel ce l-am ales. Așa te vreau, măi, frate, fii om de înțeles. tu -e doar la Critandru. La el acasă du și spune, dragă frate, să cu încoace iute Alerg! Răbdata multe Acum mă reculeg și vreau de aici încolo să fiu bărbat întreg Înscultăm poemul în voi, fără grabă, să-l cântărim atent și silabă cu silabă. Da, da, da. mama arde-ne, Nu pot să aștept mai mult! Oh, oh, raja mă cuprinde când stau și vă -o cu. o simt ca pe dulceață și nu-i cunosc oh, oh, oh. perechea. Dar sunt sunete de harfă care mi-a lint urechea. Oh, tânjim de așteptare, oh. ne stingem de nesață. Oh. Răbiții, mă mai în cântarea să ne o dați! Ioretă! Nu te grăbești așa? plecutui cerc, mi-e teamă că lași cam tulbura. Da, mai bine vin o încoace. Urechea ți-o ascute să te desfeți cu versuri și rime trecut. Nu mă pricep la versuri și asemeni frumuseți. Pe vorbele de spirit eu nu pun mare preț. Ai și rămâi. Dar altfel vreau să-ți comunic după ceva ce te privește și ce mă preocupă. <tri> Cu naltele științe Nu prea vă împăcați Dar știți cu prisosință Cum să ne fermecați Nici una și nici alta Și nu mă port cu gândul Nu uitați poemul Care își așteaptă gândul. Începeți, da, domnule trisosință Festinul vostru darnic De toți aștepta! Cum aș putea să satur o foame atât de mare Când numai două strofe sunt Ferul de mâncare Dar cred că ar fi cu cale să dau Acestei epigrame sau astui madrigal Ca sospicant un proaspăt sonet oh! Chiar o prințesă mi-a spus Ce gingășie eman această piesă oh! I-am pus piper și sare firește cât e just și îl veți găsi, sunt sigur, ales și plin de gust oh! Să-i dăm de ascultare oh! Simt cum de plăcere tot sufletul între sare oh! Sonet către prințesa... Frumoasă-i poezia și mor de dragul ei. Sonet către prințesa... Frumoasă-i poezia și mor de dragul ei. Când mor poetul întoarce din condemn. Oh. că vorbim într-una, îl facem să izite. Sonet... Ce... Son... Lăsați-l să recite. Sonet către prințesa... Urania, cu privire la febra de care suferă. E o imprudență ce mă înciudă. Când văd că dați mărimimos, un adăpost așa frumos, dușmani voastre. Cea mai crudă. Oh, oh, că... A frumos e început și. Versul e aviv, el singur are darul de a rima subtil. <cute> oh, îmi place cum rimează, mării dimos, frumos. Da. Aceste două vorbe se îmbină armonios da. sau sincere da. și stul de da, da, da, da. da. E o imprudență ce mă când ah. văd că dați mării un adăpost așa frumos, dușmanii vostre. Cea mai crudă, dușmanei voastre, mă și frumoși. O auzim și continuare. De ea auzi să nu se audă, s din forul vostru jos, unde, ingrat, în chip viața Prefacem Ah, eh? Ar mai încet? Ah, Și dați-mi răgazul să respire. Dați-mi în timp ca versul în voi să-l admirați. Ah, simți în aceste versuri ce în suflet ah, Nu știu cum. Ce face tot cum? să-ți piară? Să o dați din forul vostru jos. Ah, ce frumos e zis. Metafora aceasta e pusă cu dichis. Da, ah, da. Vai. De ea, auzi, să nu se audă. Auzi, oh. să nu se audă. Am oh, sună la urechi ca un șiruire de un gust, fără pereche. Auzi, oh. să nu se audă. Oh. Eu m-am îndrăgostit. Auzi! Să nu s-au... och, ce bine e găsit! E o poemă în sine! Oare o gustați cu toți atât de mult ca mine? Oare oh. oh. oh. de ea să nu se audă! Acest auz, audă, ascunde multe-mi pare Și nu știu de pe pe ca mine fiecare Dar mii și mii de tâlcuri aici deslușesc da, da. E drept că spune multe păstrând un ton firesc, da. Pășește pe alei cu zici de apoteose da. Sunt drumuri mici pe care sunt presărate roze Da, sonetul de ce vă pare oh, oh, Sublim, de nedescris da. Da. Și nimeni niciodată așa ceva n-a scris Saie? Da, cum nu te mișcă oare o astfel de lectură? Deci îl faci scumpă fată asemenea figură o, -a. figura fiecare o facem cum putem oh. Nu are oricine spirit iar eu, degeaba, îl chem. Oh! Sau versurile mele, vă oh. cam -mi displac, mi-e teamă. Nici nu le ascult. Oh! Și da. da. acum, urmează o epigramă! Oh, da. da. Despre un echipaj da. de culoare mușcatei dăruit de cineva unei doamne dintre amicele sale. Oh, Sunt toate aceste titluri de o noutate, rare oh. ce presături de spirit din iero să resară. Oh. M-am lânsuit amorul, dar la un preț urcat, încât. Pe jumătate averea am Și când privește acea trăsură Cu aur mult peste măsură De care o țară s-ar mira Ce face să triunfe de plin la iza mea Îmi spun în silea mea O fi culoarea de mușcată Dar e din renta mea mușcată oh, oh, oh, oh. <laughs> Nepregezută, nu mă așteptam de o asemenea culmi le poate atinge numai el. O fi, culoarea de muscat, dar e din rința mea. Nu oh, oh, oh, oh, oh. cât de fine rima, pe atât e de oh, Când am avut plăcerea să vă cunosc, nu știu de -am înțeles pe data al vostru spirit viu, oh, oh, dar, dar versul, oh, proza voastră mă înalță peste fire! Oh, dar, doamnă Filaminta, și operele voastre, dacă le-ați dat citire, oh, am ști, la rândul nostru, să le admirăm pe rând. Oh, zi, da, de mult n-am scris poeme, dar sper să pot curând un plan în opt etape să vi-l arăt și vouă. Îl dau Academiei într-o formulă nouă. A încercat și Platon, dar lucru imperfect, oh, și... când a compus Tratatul Republicii în proiect. Dar eu de la capăt am dus-o de aceea și pe hârtie în proză. Am așternut ideea <laughs> da. Că mă cuprinde de ciuda când văd oh, E un scandal Ce prost suntem tratate pe plan spiritu da, da, da. da, da, da. Eu respect femeia, se știe în orice loc Și dacă laud ochii ei dulci și de foc A spiritului rază, eu laud totodată da. O oh, știm și noi De aceea vă sunt îndatorat din parte vă se așteaptă lumini și fapte noi Natura nu are multe secrete pentru voi În oh, no, no, no, no. noi principii se va vedea curând Vor răsturna pe cele învechite rând pe rând Printr-o antipatie de explicat firește am căpătat o ură de moarte în ce privește o seamă de cuvinte. Verb, numeral, mă rog... Exact și eu la fel, Armanda. Pe care în vorbire nu le rostim deloc. Ci împotriva acestor vom da curând sentințe fără apel <laughs> da. în cicluri de docte conferințe ca prin puterea noastră și în acest demers să curățim de ele și proză, dar și vers. Da, dar planul cel mai mare, mai plin de măreție... Oh, doamnă Filaminta, spuneți-mi-l da, da, planul cel mai mare, mai plin de măreție... Eu o nobile idee care de mult mă învie Un scop înalt pe care îl vom slăvi în cor Toți oamenii de spirit acum și în vitor <laughs> E scoaterea din limba silavelor murdare Ce o vorbire leasă să strice sunt în stare Eterne platitudine a unor proști glumeți Ce scai de bataie în mult a fleți Acele <laughs> <laughs> echivocuri infame de duzină Ce pur insultă. În fudoarea feminină Proiectul e admirabil, vă spun pe cinstea mea o, Vă arătăm statutul când îl vom termina Așa. Va fi frumos, sunt sigur, pe cât va fi de tare Prin forța legii noastre, noi orice lucrare în proză sau în versuri, o judecăm aici doar noi o să decidem Și scumpii noștri amici oh. Din exprimări străine Vom face un masacru Și numai stilul nostru Va fi perfect și sacru da, da. Da, da. Da, da. Da. Ce e, Un domn afară în De domnul Prisotici oh, E cel savant prieten Ce v-a rugat prin mine Să-i acordați onoarea De a vă cunoaște în fine oh, da. Puteți să-l introduceți Vă da. dau acord de plin Poetul Vadus. Poetul Vadus. Cel nou găzdu de a voastră, doamnelor! Oh, oh, oh. Acesta e, Valis și e nerăbdător să vă cunoască. Oh, oh. Nu crezi am motiv de teamă că știu cu prisosimță că eu un om de seamă? Sigur, da. El printe cei de spirit când își face loc. Oh, oh, oh. Din autorii clasici își trage el substanța. Oh. Cunoaște și Elina. Oh. Oh. E cineva în Franța. Elina? Vai! Elina! O e fără de egal! Elina! Ci regalo, Lina! No. O, nepoată, Elina Mă tem să nu vă super cu Graba ce mă de a vă aduce O de a vă cunoaște, doamnă Și această atmosferă Savantă să nu strică. stric O, Evadius, cu greaca Nu pot strica nimic Dar altfel ca și în proză În versă e foarte tare Și poate să ne arate și nouă vreo lucrare La autorii defect. Că totdeauna vor să ne tiranizeze cu operele lor La librării, pe stradă, în orice ambianțe Neobosiți recită obositoare stanțe Și n-ai să vezi spectacol mai jos din ieri Decât când autorul cerșește tămâier Când întâlnim pe oricine, cântă la ureche Martirizându-l astfel cu noaptea lui de veche nu, nu cu asemenea zănatici, eu nu vreau să mă-ntrec Și... Sunt chiar de părerea acelui clasic grec Ce pe oprește printr-o sentință Anume să-și înjosească munca și timp prea mult în lume da, da, da, da, da, da, da, da, Aduc cu mine versul. Oh pentru un drăgostiți Aș vrea părerea voastră Să mi-o împărtășiți <gântu -s> <gântu -s> oh. Versurile voastre Sunt cele mai măiastre E Venus însoțită de grații În ale voastre oh. Vă este ritmul sprinte în cuvintele să de toți și e Tatăl sunt tot ce voi a, Cât sunt de încântătoare a voastre șansonete Cine voi pe lume a scris așa sonete Rondele care voastre s-au mai compus cândva Pe a voastre madrigale le întrece cineva Dar mai ales balade compuneți admirate. Învers pe rimă, sunteți Dar cunoaște Franța, cât bine ați meritat O, al nostru vechi. <sus> în triumfale care ea v-ar purta în paradă ridica statuie la orice colț de stradă oh. <sus> auzit cumva de vreun sonet ce febrei principesei e închinat, se pare O era citit -o în public un june oarecare <sus> Știți cine e autorul? Nu încă, dar vă spun deschis că întreg sonetul nu-i de nimic bun oh, okay. <sus> Și totuși multă lume îl găsește admirabil Aceasta nu-l oprește să fie mizerabil <sus> El veți vedea, sunt sigur că veți gândi la fel Ba știu că de această părere nu-ți de fel Să scrii așa sonete, puțin mai sunt în stare Să mă ferească celul, să scriu așa oroare da. Susțin că asemenea versuri, să scrii e foarte greu Domnarea cea mai bună că autorul eu Cum? Oh. Cum? Dumneavoastră? Da, eu sunt <laughs> nu știu cum se face... Se face că sonetul pe cap că nu vă place Sau poate ascultându-l să fi fost eu distrat <inaudible> Sau poate cititorul citindul l la strica <inaudible> <sus. inaudible> Da, nu, no, nu, no, no. să-mi citesc balada Ce rost mai are sfada? Un gen dulceag și sarbat consider că e balada nici nu mai e la modă. Miroase i ce gai. Balada place, totuși, prin aventatul grei. Aceasta nu oprește ca să-mi displacă mie. Și totuși nu-i mai proastă ca altă poezie. Atrage doar pe danții ce în urmă au rămas. E de mirare atunci când nu ați fost atras. Dați altora pe seama voastre vechi păcate. braznic pe ale voastre ni le aruncați în spate. Sgălitori de versuri, învățăți cel mizer. Rușinea brestului noastre. Flecar și. Pompie Plagiator pe față, cârpaci fără pudoare Pedant jegos Vai, vai, domni, domni da. sporniți pe șastoare! oare Te duc domnule Fadius! Și înapoiază ce fără de rușini Ai șterpelit din clasici, din greci și din latini Te du să cer iertare parnașului Că în spațiu și în timp Făcuși deocare cuvântul lui Horațiu Te învăț cu panainte Și ai să-ți cunoști vrăjmașul Amea o să-ți arate că totuși Eu ți să nu-mi găsiți mâinia nepotrivită, doamnă Părerea să vă apăr tot sufletul mă-ndeamnă Căci criticând sonetul, toate a toate pus capac Eu îmi voi da silința cu vadiu să vă împac La altceva să trecem Orieta, vină-mi coacea da, de multă vreme un ghimbe în suflet nu-mi dă pace Către știința înaltă, cum văd, nu-ți cauți drum Dar am găsit o cale să ajungi la ea oricum De grijă, nu-i nevoie ca mama mea să împartă de dohtele discuții mă aflu prea departe. Oh, o, Vreau să trăiesc în voi, și nu să mă frământ să născocesc mm. într-una cel mai de duh cuvânt. <gânt> Ambiția aceasta nu poate să mă înfrângă și îmi pare foarte bine că sunt așa nătângă. Eu cred că e mult mai bine să spui banalități oh. decât de vorbe alese cu sila să te agăți. Oh, <gânt> v -a -v -a -v -a. Mă simt jignită și nici nu-mi vine bine să văd ca mea copil mă face de rușine. Și gândul care în fine mă preocupă mult... E să-ți viața cu un om ales și cult De trisotinie vorba oh. Am fătărut să fi alesul tău de-a pururi Iar tu să-i fi soție da. Eu, da. mamă Tu da. te miră cât poftești da. Nu pot să o spun în vorbe cât sunt de fericit ah. Și cât căsătoria aceasta mă cinstește oh. Mă pune... Mi se pare că domnul se grăbește? Marieta. Nu fiți atât de siguri? Henrietta? Oh. cu să-l mai insulți? Ști bine că... Ajunge, te fac eu să mă asculți. Oh. Se cumințește dânsa, să nu vă fie teamă. Hai, fata mea, ascultă ce-am hotărât Ei, hai, să scoți mânușa, mâna lui Clitandru să o dai Tu să-l păstrezi în suflet de aci, pe o veșnicie E omul ce urmează să-i fi în curând soție Surioară, îmi pare că aceasta ți-e de plin pe gust Să ne ascultăm, părinții găsesc că este just Un tată asupra noastră are puteri de pline Și unei mame o parte din ele revin Armanda, ce vrei să spui? Aceasta! Cu gândul eu mă port că mama nu o să fie în totul de acord, că altul este soțul... Mai da din gură Te du filozofia cu dânsa oh. de învață! Nu vă băgați întreburi ce-s de, de un bărbat! Aceasta mi-e părerea și spune răspicați să nu cumva să vină cu vorba să mă toace! Hai, du-te! Oh. Ce vis, ce bucurie, ce bună-i soarta! mea! A, dulcile cuvinte m inima mișcată de atâta dor fierbinte Mă-nviorează amorul acestei dragi perechi și îmi reînvie în minte iubiri din timpul vechi Iară-ți-o care din scumpii părinții îndrept să li sucitele-i dorinț Căci tatălui sau mamei o fată se conformă? E trup întâi sau spirit? Materie sau formă? Ți se cuvine, mamă, respect nelimitat Dar domnișorul acesta se poartă cam ciudat când vrea cu sila ca să-ți ia în căsătorie Nu-i încă așa departe pe cât ar vrea să fie Nu-mi displăcea băiatul, nici curte că-ți făcea Dar anumite lucruri cu greu îi pot ierta Știa că scritoare și totuși nu se îndură o tată să asiste și el la o lectură. Deloc nu i-aș da voie să fiu în locul tău, să-l iei o înrieta de soț pe acest flăcău. Nedrept ar fi oricine, dar spune vreodată că în problema asta aș fi interesată, că de trădare îi lasă cumva aș face caz și aș tăinui în mine vreo umbră de necaz. O astfel de încercare mă face și mai tare, căci în filozofie... Găsi voi alinare și, sprijinit de dânsa, te simți mult mai presus. Dar vezi, față de tine, cu sila s a impus. E în jocata ta onoare, deci nu-l lăsa să o facă. Și e un om, în fine, ce n-are cum să-ți placă. De câte ori cu dânsul în doi am stat la sfat, cât spartă în suflet stimă, deloc n-am observat. nu totul! Faima care te însoțește în viață, pe el îl lasă rece, da? Rece, ca de gheață Ce gros Adesea citim diverse versuri noi Lucrări de ale tale Nu le-a găsit de soi O, braznicul Pe al mergeam până la sfadă Și n-ai să crezi câtă prostie da dovadă Dar iată-l pe Clitandru cred că a auzit ce-am spus O, vă implor, ajunge Cer sau măcar un dram de cinste, doamnă Că zău nu am habar de ce-am comis și vin am de cei atât de mare Că împotriva am puneți atâta în Doriți să mă distrugeți cu tot acest venin? Doriți să-mi poarte pic cei la care țin? Vorbiți! De ce această mânie înverșunată? Cer chiar de la armandă o dreaptă judecată. Chiar dacă ar fi cum ziceți, mâniei mele tot îi pot găsi pricină Și să o justific pot. Ați fi prea demn de dânsa. Căci prima înflăcărare s-atornicește în inimii Un drept atât de mare Încât să-ți pui averea și viața chiar în joc Decât iubirii întâie să-i pui o altă în loc Să schimbi un dor pe altul E o faptă fără fala unui suflet cinic și fără de morală oare trădare, doamnă, purtarea mea Atunci când am urmat a voastre tiranice porunci Când farmecele voastre în mreje m-au cuprins Doi ani întregi în mine marsă de un foc nestins Dar stima mea Ardoarea n-a vră niciun rost. Potrivnică, pot spune, iubirii mele ați fost. M-am pus eu împotrivă? Ba cred că vi se pare. Am vrut doar să vă apăr de trăsături vulgare și să vă îndrum spre azurul acelor înălțimi ce fac perfecțiunea amorului sublim. Pentru a întreține focul din inimă, ați vrea cu orice preț o nuntă și tot ce va urma. Ciudat, amor. Un suflet, cei fără de Prihană, departe de această ispită pământeană. Dorința lui să n-aibă în ea nimic trupesc. Aceste focuri pure, doar suflete de unesc. Așa. Eu, doamnă, din păcate, așa cum mi se pare, am trup și am și suflet, de noi cu supărare. Sunt ele prea unite să pot să le separ. De astfel de divorțuri, vă jur că n-am habar. Oh. N-a vrut să-mi cerul așa filozofie. La mine, trup și suflet își simt o vărășie. Sunt cam vulgar, ați spus-o și eu o recunosc. Iubesc cu trup și suflet și cred că așa e bine, căci doar în felul acesta iubirile se depline. Sinceritatea aceasta să-mi fie îngăduită și sper că nu e cazul să vă simțiți jignită. Ei, domnule, ei bine, deși ce cred v-am spus, simțirile brutale le puneți mai presus. Iar dacă pentru a face ardoarea să renvie, trupească legătură, voi mi-o pretindeți mie, de vrea și mama, gata, stă cere să-mi impun. La ceea ce îmi cereți, consimt să mă supun. Nu, doamnă, prea târziu e. Al altea e locul. Și dacă aș trăda o eu mi-aș treda norocul. Cum pot jigni refugiu? Cum l-aș putea huli? când m-a ferit de-a cumplite, reci mândri, Dar, domnul meu, îmi pare că vă înșelați amarnic. Să-mi dau consimțământul, veți aștepta zadarnic. Cum, n-ați aflat sau poate că nu ați înțeles că pentru Henrietta un alt soț am ales? O, doamnă, în cel privește, vă îndurați de mine. Vă rog, nu mă expuneți la astfel de rușine de a mă înjosi într printr-un de destin ca să devin rivalul acestui trisotin. Vei preferând să împotriva mea, pot spune: Un adversar mai josnic nu mi-ați putut opune. E dintre cei ce știe cu capul lui îngust să pună în valoare al prost gust, dar trisotin cu scrisului, nu-și a las pe nimeni și îl știe toată lumea pe tristul ipohimen. Pohimen. El doar în casa asta mai este prețuit. Și ceea ce adesea aici m-a uluit, e că prostiei sale o au dat savoară. Dar-ți scrie un vers ca dânsul, i ați contesta valoarea. Oh, no. De-judecați altminte, de cum îl credem noi, cu ochi doar îl cuprindeți, iar nu cu amândoi. Iată, ah. sosește chiar trisotina, îmi pare. Doamnă, vin să vă aduc o știre de importanță mare. Da. În somn, scăpat am de o moarte îngrozitoare. Oh. Un astru ce de-aproape ne tot dădea ocol, dând de vârtejul s-a prăbușit în gol. Iar de-a pământul dintre atâtea globuri, ne-ar fi sfărmat pe dată în mii și mii de cioburi. Oh. Samânăm subiectul pentru un alt moment, căci domnul Clitandru la aceste probleme nu-i atent, că-i place ignoranța, ne-a spus, o fire frustă, gândirea urăște, știința îl dezgustă. Vreau adevărul acesta să-l îndulcesc măcar dacă-mi permite, doamna. Urâsc atâta doar, știința și gândirea pe oameni când îi strică. Oh. Sunt lucruri mari în sine și n-am de zis nimică. Dar eu prefer în viață să fiu un ignorant, decât precum sunt alții un pseudosavant. Oh. Susțin că niciodată și or și ce s-ar zice, un lucru bun... Știința nu va putea să-l strice. Și în fapte, și în cuvinte, de vreți cumva sauba, știința mai produce și cât un prost s dea. E paradoxul tare. Nu e nicio iscusință, căci pot să fac dovada oricând cu prisosință. Chiar dacă argumente n-aș ști cum să invoc, exemplele celebre nu mi-ar lipsi deloc. Puteți cita exemple, dar nu ți convingătoare. Le am la îndemână, căci nu sunteți departe tare. De asemenea, exemple susțin că n-am habar. Dar eu le văd prea bine și chiar în ochii m-sar. Cuvântului prostie dei dați firescul rost! Mai strânsă e legătura dintre pedant și prost La un incult prostia apare în toată firea Unui pedant știința-i mărește mărginirea Știința nimbul falnic și-l apără destul Pe prostănac știința îl face și fudul. Vă place ignoranța și atâta farmec are Încât întreg talentul îl puneți la picioare de place ignoranța e mai ales de când Anume soi de strașnii savanți văzui pe rând Savanții? Anumiții? Pot, dacă i-am cunoaște, persoane anumite pe loc să le de maște. Putem de anumiți savanți oricând vorbi, dar nu de anumite persoane-i vorba, ci... Dar domnul meu... Pă, doamnă, vă ceru iertare! Nu-l ajutați, căci domnul, precum vedeți, e tare! Domnule, nu-ți permit! M-am oh, părăsit! Trisotin! Oh, poftim! Trisotin a plecat! L-ai oh! Putem da, asemeni discuții, natural, dar nu să se ajungă la atacul personal. Dar, doamne, ce îl jignește? Nu bate nimeni șaua. Oh. Ca bun francesc, cunoaște prea bine zeflemeaua. Înțepături mai crude de aiure a primit și totuși, mare i faimă, nici nu s-a sinchisit. Pornirea mai mare și graiul elocvent ne să arată că aveți temperament. Ideea că în față stă un rival va pasă. Unirea plănuită îmbie, cum vedeți, pe mulți dușmani Să atace pe acest bărbat de preț Înverșunoarea aceasta îndeamnă. Astă seară să trec pe loc la fapte Invidia să piară Da, chiar în astă seară Mi se mărită fata Doamnă Iar, Andrew vei fi desigur gata Să pui o semnătură ca bartor pe contract Să consfințești alături de noi Solemnul act Doamnă, să-mi faceți durerea aceasta mare Domnule Crizal, fără ajutorul vostru voi fi un om învins. Soția dumneavoastră dorința mi-a respins. Că ginere, ei bine, pe Trisotin îl place. Dar ce a apucat-o? nu știe ce face. De ce bată-l pustia, îl vrea pe Trisotin? Că știe să îndruge un sfert de vers latin? Rivalul se pare că și-a impus și doamna vrea să facă chiar astăzi cununia. Chiar astăzi? Da, seară. Ei bine, mintea am -mi pun și chiar în astă seară eu am să vă cunun. Pe dumneata Clitandru... Cu frica mea, Anrieta. Tata! Ai auzit, Anrieta? Ai auzit, Or uh, Oricât mă îmbărbătează ce pune el la cale, Nădejdea mea, Anrieta, e vrerea dumii tale. Pe vrerea mi, fără grijă, te bizuie din plin. Sunt fericit și până la moarte îți aparțin. Dar vezi ce pregătește iubita noastră mamă. Cât timp ești lângă mine, să nu-ți mai fie teamă. Dar iată că se apropie celebrul Trisotin. Mă las acum cu dânsul. Vreau să lovesc în plin. Aș vrea să stau de vorbă acum cu dumneavoastră, chiar da. despre proiectata căsătoria noastră. Aha. Și cred că tulburării ce în casă s-a iscat, putem să-i punem capăt de stăm puțin la sfat. Da. Voi... Credeți că părinții sunt gata să-mi dea mie dreptzestre o avere în această căsnicie? Ah. Oh, știu, banii pot atrage pe un bărbat de rând, dar filozoful n-are un atât de josnic gând. Disprețul de avere și de dorinți ușoare oh, nu e la dumneavoastră o vorbă oarecare. E, dar nu banii voștri îmi par ci farmecul și ochii cei dulci, pătrunzători a voastră e marea bogăție Ce mi-a atras dorința de a vrea să-mi fiți soție De asemenea, tezaur, sunt crunt înnamorat Vă mulțumesc că focul vie dezinteresat Sunt măgulit în fața unei iubiri profunde Dar mare-mi e regretul că nu-i pot răspunde Vă prețuiesc cât poate o fată prețui Dar un obstacol face să nu vă pot iubi O inimă nu poate iubi doi inși deodată șamă, a mea, ea lui Clitandru, îi aparține toată. De mi dăruiți voi mâna, voi dobândi, știu bine, și inima rebelă ce azi nu mi-aparține. Prin jinga și purtare voi fi îndreptățiți să am speranța dulce de a fi cândva iubit. Nu, dragostea din tâi aparține eu toată și şi jinga și voastră să o nu o să poată. Și, domnule, nu faceți cu sila să încline dorința mea. Cu sila nimic nu iese bine. Prin forța părintească un lucru dobândit nu poate fi pe placul nici unui om cinstit. Oh, e uricios să târgui un sufle de femeie. accept o iubire ce vrea să ți se deie. Nu îndemnați pe mama să aplice în mod forțat un drept pe care viața asupra mi l-a dat. Și renunțați la mine. Să duceți vrei alte femei prin osul acestei simțiri atât de înalte. Dar inima aceasta ce o izgoniți ar da stăpâni lumea întreagă. Dacă ar zice oh, da Ei, domnule, ajunge Chiar dacă v-aș jigni Jignirea această doamnă Eu nu o pot opri Chiar când privirea voastră se face că nu știe Ar doarea mea e gata să înfrunt o veșnicie Nimic nu poate ține avântul meu un loc Și chiar dorința-mi sfântă De-a-ți o sub broc Cum să refuzi o mamă ce îmi dă tot ajutorul și îmi încunună astfel pentru vecia morul? Așa voi ști norocul Spre mine să-l îndrum să fiți a mea e totul. Nu mă privește cum. Dar știți că adesea riscul câștigul îl întrece cu sila când un suflet îl faci să ți se plece. Că nu e tocmai bine ca să vă spun pe șleau să vă însurați cu mine, deși cum știți, nu vreau, văzându-se silită o fată, e în stare chiar să-și urască soțul, să-i facă zile mare. Nimic nu schimbă asta. La toate mă aștept, căci orice risc e gata să înfrunte un înțelept. Oh, lasă altăia ea eu locul și... Jur că am renunțat la cinstea ca vreodată să fiți al meu bărbat Vedem noi de îndată cum o să meargă treaba Căci, precum știți, notarul n-a fost chemat degeaba Fata mea, ce bine că te-am găsit aici. Da, tate. Ai o datoria să o poți îndeplini, oh. să te supui de îndată voinții unui tată. Da. O învăț eu și pe mama cum să se poartă îndată. Ba, ca să o înfrunt mai bine, în ciuda ei, aici aduc și pe Martina în vechiul ei serviciu. frumoasă hotărârea de care dai dovadă. Ai grijă ca avântul să nu cumva să-ți cadă. În hmm. tot ce pui la cale, fii neclintit măcar. Să nu lași bunătatea să-ți joace o festă iar ah. Nu da înapoi Fii tare cum ești acum mm -hmm. Ia seama Să nu fie mai tare până la urmă mama Dar oare ce ți-închipui? Mă-i drept oh, ferească ce? Oare mă crezi pe la vragil? Pa, nici de cum Crezi oare că-ți dârzi doar în cuvinte? Că nu pot fi puternic ca orice cu minte? Nu, tare. Or mă credeți că sunt așa bătând Să nu pot fi la mine în familie stăpân? Ba, da Că slab, voi credeți? Că m-a lovit năpasta de nasă mă tot poarte cât o-i trăi nevasta? Nu, tată, drag! Ei bine, ce-ai vrut atunci să spui? E caragios. ia gluma prea reușită, nu-i? te-am jicnit! te sigur că n-am avut dorința! În casa mea cu toții să-mi împliniți voința! Prea bine, dragă tată! Pentru a te ta, am să se arăt că tatăl e în casă cel mai tare și lui, nu m-am tale să-i dărui ascultare! De, bați la uși deschise! Și abia aștept să pot să te ascult În toate ce-mi poruncești și în tot Aș vrea să-mi văd nevasta făcând-o perebela. Taria Dar iată că sosește și cu notarul acela Uitați că vine doamna Martina, tu! De ce ai să o iarăși? Ce ai, mă rog, de gând? Răbdare doar puțină și vei afla curând. Domnule notar, te rog, hai da, da. și scrie da. Să facem deci contract. Da, Mărit pe cea mai mică dintre feti. Minunat. Da, ia-i, îi zice. Ați notat? Prea bine și camire. Iar soțul ales de mine... E domnul Trisotin Eu sunt uh, Trisotin Din potrivă, ca soții se cuvine Clitandru Ce? E cel ales de mine Doi bărbați? Ca mulți în fața <laughs> Unde am rămas? Notați Deci, ginerle e domnul și Trisotin spune. Ca giner e Clitandru spune. vei spune Cădeți de acord odată Și când v-aș hotărât pe mine să mi-l spuneți un singur nume Atent. Urmați, urmați și scrieți v am numit odată Ba faceți, ba să faceți pe voia mea de tată. Nu rab să-mi dau copii la ceruia ce -o cere Nu atât de dragul dânsii cât pentru a ei avere da. Averea ta târnă în cumbănă E drept Și este o grijă demnă de omul înțelept Ei, ce mai tură Clitandru, e și gata Ba, alesul și lui îi dau eu fata da. Aceasta mi-e voința Mai multe n-am de spus Oho, Văd că ai luat-o pe un ton cam prea de sus Muierea nu-i cu cale să poruncească Sfatul din moștre moș ne învață să ne ascultăm bărbatul Că bine zici, Martina și pare fără chiar de, de tot. Cocoșul, nu găina cu cânte, cu socor. De sigur. Uf, și domnul se înțelege, gândește mult și bine când ginereșa alege. Păi da. Și care e rostul ca tânăr frumușel, ca domnișor clitandru, să nu-mi-l vrea pe el? De ce învăța tu lăsa ce de pe păsărește? Ea vrea bărbat ca lumea, nu dați că-l își dorește. Cine să știe de grec și de latin, nu are ea nevoie de ne domnul Trisot. Păi gata? Cu să termine. Aștept ce demn interprete interpretă în drugă. Spune drept. Eu zic să putem capăt acestei lungi dispute și fără multă vorbă ce-am spus să se execută. Mama. Cu arieta domnul Tristotin va fi pe pelocunut. Oh. Am spus-o, vreau și gata. Cu asta am isprăvit. Stați! Stați! Nu vă grăbiți! Ariște! Ce s-a întâmplat, Ariște? Ce vrei să ne vorbești? Regret că tulbur clipe adânc sărbătorești, ei, ei. dar as sunt purtătorul a două triste vești. Filaminta, notarul tău e acela care-ți trimite știri. Dar ce nenorociri ar fi destul de grave ca liniștea să-mi strice. Mai bine decât mine, epistola ți -o zice. Doamnă? Am rugat pe domnul Aristic, cumnatul dumneavoastră, să vă predea această scrisoare care vă va spune ceea ce eu n-am avut curajul de a vă comunica verbal. la neglijență ce-o manifestați pentru interesele dumneavoastră a făcut ca grefierul judelui anchetator să nu mă citeze pe mine ca notar al dumneavoastră, astfel că ați pierdut procesul pe care trebuia să-l câștigați. Vai, ai pierdut procesul! Cum, cum? Ce ne nespus! De lovituri de acestea mă simt mult mai presus. Nu-ți da pe fața ramă instinctelor meschine să fii în ciuda soartei de piatră, ca și mine. Mame, citește scrisoarea mai departe! E vorba doar de tine? Da. Țin a grijă ce o aveți față de interesele dumneavoastră. Vă costă 40.000 de, de scuze. Da. da. Și la plata acestei sume cu cheltuieli de judecată, curtea va a condamnat prin sentință definitivă. Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh, condamnat Cuvântul acesta nu-l accept E pentru hoț de codru și e vulgar Cei drepți? și eu găsesc această revoltă îndreptățită S-ar fi căzut de sigur să fii frumos poftită Printr-o sentință a curții care să-ți Ca să plătești toți scuzii ca speze de proces Crizală, citește-ți și tu scrisoarea Da Domnule, amiciția ce mă reagă de domnul Ariste, fratele dumneavoastră, mă face să iau parte la tot ce vă privește îndeaproape. Știu că ați depus toată averea dumneavoastră în mâinile domnilor Argante și Damon și vă comunic că ambii în aceea zi au dat faliment. Oh, oh, oh. Oh, cerul o, cerul, dintr-o dată mă pomeni calic. Ce lipsă de rușine! Oh. O un nimic. Un înțelept pe soartă, de crudă, chiar stăpânie. Uh -huh. Și chiar de pierde totul, el, știi, își rămâne. Să terminăm uh -huh. povestea și uită de nevoi. Averea, litri satin, ne scapă și pe noi. Nu, doamnă, să încetezi această tentativă, căci toată lumea nu-ți se pune împotrivă. Și nici prin gând nu-mi trece să stau cuiva în drum. E un ce mi se pare că va a venit acum, acum când un dezastru la lipsuri ne condamnă. Am obosit de atâtea refuzuri, scumpă, doamnă. Prefer oh, să zi. ies de îndată de astea încurcături. O nuntă cu deasila nu voi putea să îndur. Pricep ceea ce faceți, vai, gloria vă curmă. Ce n-am dorit a crede, voi crede până la urmă. Puteți să credeți, doamnă, orice vă va plăcea. Și prea puțin îmi pasă ce nume înveți da. Oh. Mi-e meritul a iurea de plin recunoscut. Deci, mâna cea mai lungă, de-a-dio, o sărut. Oh, oh, oh. Domnul poet s-a arătat cum este, de deloc poetic, și cu filozofia și-a dat acum un petic. Eu, doamnă, nu mă laud că filozof, dar țin să împart cu dumneavoastră un nefericit destin. Cu te ființă am dar fi pe voastră vrere. Să vă ofer o dată cu întreaga mea vera Prin gestul vostru nobil M-ați cucerit, vă spun Și vreau iubirea voastră Eu însă-mi somn cu nume, Vă dau pe Henrietta pe care dor o poartă Nu, mamă, nu Eu gândul mi l-am schimbat, mă iartă Dar nici de asta dată nu fac pe voiata. ta Ce faci? Dai cu piciorul în fericirea mea Acum când fiecare mi-aduce mângâierea eu știu, Clitandre, dragă, ce mică ți a averea și de am visat în viață ca soț să mă alinzi odată cu împlinirea atâtor dulci dorinți. Știam că am o zestre ce prinde foarte bine, dar prea ne stau în cale amarele destine. Nu ești prea drag, Clitandre, să încerc să-ți spun măcar pe umer sărăcia ce ți-o aduc în dar. Cu tine soarta crudă va fi să se îmbune, iar fără tine viața e doar amărăciune. Dragoste elanul și are locul său să ne ferim din calea părerilor de rău ne poate. ce-am auzit acum e singura pricină Că față de Clitandru te arăți așa haină? O, cum aș vrea altă minter -mi la să mă ascult Și dacă fug de dânsui, e că iubesc prea mult Te înlănțuie în voie cu aceste dulci lăcate Căci veștile aduse n-au fost adevărate A fost o stratagemă un fel de ajutor Ce a vrut să înlesnească acest curat amor Să-mi cum nata Să vadă fi în stare Ce-i poate filozoful De-i pus la încercare lăvit să fie cerul Mi-e sufletul senin La gândul că infamul va face mult venin Pedapsa pentru hâda și josnica lui fire E să se încheie nunta în cu atâta strălucire. Critandru, știam că până la urmă din plin vei triumfa. hai haide acum, notare, da. să precizezi și în scris și să încheiem contractul, da. precum bărbatul a zis. Henrieta! Da, da, da. Ați ascultat Femeile Savante, Comedie de Moliere, traducere de Nina Casian, adaptare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Distribuția a fost următoarea. Crizal Ion Finteșteanu, artist al poporului. Filaminta Dina Cocea, artistă emerită. Armanda Simona Bondoc. Henriette Iarina Demian. Ariste Nicolae Brancomir, artiste emerit. Beliza Nelisterian, artistă emerită, Clitandru Valentin Plătăreanu, Trisotân Florin Vasiliu, Vadius Mircea Șeptilici, Martina Sanda Toma, notarul Virgil Vasilescu, Crainici Valeria Gagialov și Dumitru Urcăreanu, regia artistică Elena Negreanu.